וודקה! בדרך כלל פה אומרים לא? אוקיי, צהריים טובים, בסדר גמור, מה שלומכם? נהדר, נהדר. כן. הכל ששמעתם, הכל של עקיבאנוף, שאם אתם זוכרים לפני שבועיים בספיישל פורים, אירחנו אותו בטלפון. נכון. לגבי אותו שיר שאנחנו שומעים עכשיו, מים לדוד המלך, או כמו שיצחק שמעוני קרא לזה, החיזיון הרומי, או הביזיון הרומי, יש לגבי זה קצת... חילוקי דעות. אבל נתחיל כמו שאנחנו מתחילים תמיד. אז מי נמצא איתנו באולפן? אהרון מורג, עקיבא נוב, משה ירונסקי, אמירה מורג, דותן ביבי, והקהל שמאזין לנו. הקהל העצום והרב שמאזין לנו וכדאי לכם. שלום לכולם. שלום שלום. קרב אליך את המיקרופון, אחד מהם, הנה פה מולך. איזה שאתה רוצה. כן, בדיוק. טוב, מים לדוד המלך הוא אחד השירים... הרבים שכתב עקיבא, ואולי אחד המזוהים ביותר עם... עקיבא. האמת היא שהוא מה שנקרא במה שהוא... הוא לא מת עליו, בכל אופן ככה הוא אמר ב-1970. זה נולד בלידת הקורס, הייתי אומר. אני שלחתי לפסטיבל הזמר, שהיה אז אירוע לאומי ביום העצמאות, כל המדינה מול הערוץ האחד, שלחתי שלושה שירים, כמו שהתקנון מחייב, ושלושתם היו עם מסר ועם תוכן, ומישהו שליווה אותי בקלטות, צריך לשלוח. אמר לי, אתה זוכר את השיר ההוא ששרת שם באיזה מסיבת סטודנטים שבבית של מישהו? ת, תשלח את זה. אמרתי לו, לא, זה לא שיר בשביל פסטיבל הזמר הלאומי, הממלכתי. סתם זה לא, זה, זה, זה צחוק. אמרתי, שלח. עשיתי לו לא טובה ושלחתי. כשחנוך חס, חסון, המפיק, הצלצל ואמר לי, שיר שלך נכנס לפסטיבל, שאלתי, זה עם המסר וזה? לא, לא, לא. ההוא עם התוכן? לא. מים לדוד המלך? כן. And all the rest is history. טוב. עוד היסטוריה, עוד היסטוריה. אנחנו הולכים עכשיו לשמוע שיר שבקליפ שלו, רק שאז לא קראו לזה קליפ, קראו לזה סרטון, בערוץ הראשון הופיעה אישה צעירה, בלונדית, במיני גופייה, פרח מלאכותי, נעוץ בכתפיית הגופייה. קוראים לה פנינה רוזנגלום. אתה לוקח לי את הפואנטה. אני, כשכתבתי את השיר... איזבל, כמובן. אה, איזבל נראתה... אגב, אני, זה השיר שכתבתי הכי הרבה זמן. מכיתה כת... ו' בבית הספר היסודי, ועד, אה, לא יודע, אחרי שנים, כי הדמות הזאת שעומדת בחלום, ובמקום להתחנן על חייה, היא מתייפה והיא לועגת לאיש שבא להרוג אותה, כבשה את ליבי. וכתבתי את השיר, ואף אחד לא רצה להשאיר אותו. הייתי צריך לבקש, איש לא רצה לשיר אותו, לא טוב. ואז אמרתי, אני חושב שהשיר הוא טוב, ואם, ואם uh, אני חושב כך, אני אכנס לאולפן ואני אשיר אותו. ושרתי, וכעבור תוך שבועיים הוא הגיע לרשות שני המצעדים, גם בגל"צ וגם בכל ישראל. <laughs> לא רק זה, אלא כשהציגו אותו, אז רויטל עמית קראה את כל הטקסט, דבר מוזר מאוד, קראה את כל הטקסט מההתחלה עד הסוף. ממתוך וכשהוא הגיע לטופ, הטלוויזיה החליטה לעשות את הקליפ. ואני בעיני רוחי ראיתי את איזבל שחורת שיער, עיניים ירוקות, בורקות, משהו כזה מדייק. ופתאום אתה מקבל שיקסה בלונדינית. וודרמון כזה. מה שאימא שלי הייתה קוראת אלאלקה. אלאלקה. ו... <laughs> ואני קיבלתי שבץ, כשראיתי את זה, הגישה לי איזו יד רפה כזאת, אומרת, נעים מאוד, שמי פנינה רוזנבלום. אבל טן בירון היה במאי, והוא החליט, וזהו, ומאז... עכשיו, לפני שאנחנו נשמע את השיר הזה, שהוא הלהיט בהי הידיעה, וסימן קריאה, אני רוצה לצטט, זה מילה עיתון, 1972, וכאן עקיבא סקר את כל שירי האלבום שלו. הוא אמר על השיר ככה. מאז השמעתו הראשונה אני מוטרד טלפונית על ידי אנשים המציגים עצמם כיהודים דתיים ולרוב מסרבים לומר את שמם <אח> וטוענים נגדי שאני חוטא להיסטוריה היהודית בהציגי את המלכה איזבל באור חיובי. <אח> הייתי רוצה להדגיש נקודה אחת שנכונה <אח> מאוד גם לימינו. <אח> השיר הזה מטיף לסובלנות ושולל קיצוניות, דוגמטיות ופנאטיות. המשפט ובני הנביאים יודעים הכל רק לא למחול, ומשפט מחאה המביע את השקפתי כי הסובלנות, המכילה, ההבנה לדעות האחר והסליחה אף לשגיאותיו, הם ערך עליון, ואני חושב שמה שהיה נכון... מתאים מאוד. ב-1972... ככה מת... נכון, אני אמרתי, יפה. נכון שבעתיים... מתאים מאוד להיום. אבל אני רוצה להוסיף לכך שיש לי איזו נקודת חולשה לאנדרדוג. אני כתבתי שיר על אלישע, הנביא. ועל שאול? קודם כל על שאול, באמת. שדוד לא אותו. מתחמן אותו, ושמואל מקנא בו, וכולם מתעללים בו, והוא מסכן. אז כתבתי עליו שיר עם הרבה אמפתיה. וכתבתי שיר לאלישע, שהוא אמנם בן בית אצל אלוהים, אבל הילדים בשכונה לועגים לא לו, עלי עלי קרח. ובקטגוריה הזאת נכנסה לי גם איזבל, שהיא הייתה זרה ונוכריה, וחשתי משהו, אני חש כלפי כל אלה כמו שאפילו בפוליטיקה. אני אהבתי את אשכול הלא-כריזמטי כביכול. אהבתי, אהבתי זה את... החצי זהי קפה. לא, הוא... הוא, הוא או... ידע, הוא ידע... אהבתי מאוד את יצחק שמיר. אני אפילו הערכתי את סאדאת כשהוא רק עלה וכולם אמרו, מה זה, זה צל חיוור של הקודם שלו, הערכתי אותו, לא, אני לא אוהב את החבר'ה, אלה מהפטרסים, הכריזמה, אלה, יש לי איזו תחושה נוחה דווקא כלפי מי שנחשב לאנדרדוג. ואחרי כל ההקדמה הארוכה שלי, של עקיבא, אנחנו נשמע את השיר הזה מההתחלה ועד הסוף. איזבל. ואיזבל הייתה זרה ונוכריה, בת מלך צידונים הייתה איזבל. ואיזבל הייתה זרה ונוכריה, בת מלך צידונים הייתה איזבל. הנה באים הורגייך המלכה, הנה באים, רוכבים בשיגעון אל ארמונך. למלך החדש ההמונים כבר מריעים, כמו שאתמול הריעו לכבודך. הנה הם כבר בשערי העיר שולפים חרבם, מכים בשערים צמאי דמך. העבדים כי ימלכו אין חסד בלבם, לבשים על כך חיוך על פני אבלך. אל תתנגדי להם בת מלך צידונים הייתה איזבל, ואיזבל הייתה זרה ונופריה, בת מלך צידונים הייתה איזבל. זוכרת את איך באת לך נקלה מעיר צידון, וכל העם נדהם אל מול יופייך, הנה הם כבר בשער, ואחר יהא אדון, כלבים ילקקו פה את דמך. הנה עלו ובאו כבר אל שער הארמון, הנה כבר נפרצו השערים. איזבל בחיוך מלכות הופי בחלון, מלכה ובת של מלך צידונים. נוכרייה, בת מלך צידונים הייתה איזבל, ואיזבל הייתה זרה ונוכרייה, בת מלך צידונים הייתה איזבל. הנה הם מטפסים בחצרותייך שועטים, מלכת את עינייך תני בהפוך. הנה הם מתקרבים כבר נפגשים המבטים, הקי את המורדים בך בחיוך. <אז> אל תתנגדי להם מלכייך All Muze adopting Maha part of theabei Thean, j eigentlicha old laser <laughs> The star immunized Piscesneum the mission of Christ Piscesneum said Elohim Tehanfi אוקיי, okay, אז זה באמת אלקנה ונוקם. אני רואה שבעצם, שכל ההלחנים, בעצם אתה כתבת אותם, עקיבא. Uh, רוב ההלחנים. אני כותב, כשאני כותב את המילים, אני כבר שומע את המנגינה, למרות <אח> מה, שמילים, אני יודע בדיוק מה אני עושה. אני כותב, אני מוחק, אסוציאציה כזאת, דימוי כזה. מנגינה, אני מעולם לא למדתי מוזיקה. <אח> אין לי שום ידע בעניין הזה. מה שיוצא מהבטן, זה מה שישנו. ולכן לפעמים הם גם מאוד אומרים לודים, אבל הם בעצם חוזרים על עצמם כדי שאני לא אשכח. <laughs> uh, אני אספר לך שלמשל של, uh, סיסו את ירושלים, שהוא גם כן אחד הנשמע ידועים שלי. הוא נכתב, המנגינה נכתבה כשאני ישבתי בפקק ליד בית מעריב ומאוד התעצבנתי על הפקק, <laughs> אז ככה עשיתי על ההגה. וככה יצא השיר. עכשיו, התקליט שאתה מחזיק עכשיו בידך, משה. כן. הבוקר שאחרי. זו הייתה להקה. יש לו יום הולדת, דרך אגב. הוא יצא במרץ 1972. יפה. המעבד היה מתי כספי, שעשה עבודה נהדרת, והוא גם בן אדם נהדר. הייתה חבורה של זמרות, שנקראה... Uh, הבוקר שאחרי, לא רק זמרות, היה שם, uh, לא, לא במודע, אבל היה שם הבן של שילנסקי, וכמעט הייתה שם... אה, שמואל שילנסקי. שמואל שילנסקי. והייתה שם כמעט עוד זמרת, שהייתה באודישנים, ובסוף uh, אמרנו, את שחקנית נהדרת, זמרת את פחות טובה, אז היא הלכה לתיאטרון אחר, ונהייתה סגנית השר נעמי בלומנטל. וחבורה מאוד מכובדת של נגנים, שהיו כן. שם איתך. כן. זה באמת, <laughs> הטובים ככה, <laughs> מתי כספי, יוסי לוי, צ'רצ'יק, עמי פרנקל, אלי מגן, יוסיפה פופטופיל. <laughs> עם כל... לעשות, אז לעשות הכ... טוב. בין השירים אנחנו צריכים קצת לדבר על עקיבא נוף, כי... Uh, מילא זמר, מילא מלחין, אבל קודם כל, בראש ובראשונה, אתה היית פוליטיקאי. אתה בעצם, גם היום אתה חבר בבית הדין של, העליון של תנועת... כן, של משם הריקוק. אני בא למשל ברגע זה. כן. Okay. Uh, אתה זוכר את המרכז החופשי? כן. Okay. שמואל תמיר? Mm -hmm. שוסטק? כן, okay, כן. Okay. אחת התנועות הטהורות והמעניינות והאינטלקטואליות ביותר שהייתה במדינת ישראל. ואתה עם... התחלת בתור המז... מזכיר הסיעה? לא, אני בעצם, אם מותר לי להשוויץ, אני הקמתי את, האמר... את הגוש החופשי, יחד עם יגאל כהן אורגד, ואחרי שהקמנו וסירבנו את שוסטק, אני לא אכנס לכל ההיסטוריה, חיפשנו, אנחנו היינו, אם אפשר לעשות את האנלוגיה, אנחנו היינו הנצריסטים, וחיפשנו את נגיב, ומצאנו את שמואל תמיר. באנו אליו, הוא לא רצה, הוא, בניגוד למה שחושבים, שהוא כאילו, הוא לא רצה להיות המורד, ובאיזשהו מקום לאט לאט הוא השתכנע, וכך קם הגוש החופשי בתוך החירות, ואחר כך פרשתם. פרש והופרש, והופרש למעשה, אחר כך חזרתם, וח, והפך להיות המרכז החופשי. ושם אני הייתי מזכיר עשייה עד תקופה מסוימת, שקיבלתי מלגה מ... מלכת הולנד, ל-institute of social studies, ובאתי את, אל שמות. אתה רץ למקום שאנחנו נחזור אליו עוד מעט. טוב, בסדר. אתה אז... יודע על מה אני מדבר. כן, אני כן. בידך. Uh, העניין הזה של להיות פוליטיקאי, ועורך דין, ואומן, איך אתה חי עם כל זה יחד? אני חי בתוך uh, אידיאולוגיה אפילו, הייתי אומר. שאדם הוא רב פנים, וכל מי שמנסה להכניס מישהו לקופסה או למסגרת אחת, עושה עוול לאדם, לחברה ולעניין. ובאיזשהו מקום אני תמיד תאהבתי את אלה שאו, אה, אתה כזה, זמר או, או מלחין או אתה זה, אני... אבגוני. אני לא, לא, לא רוצה לתת לעצמי ציונים. אני שלם עם כל הדברים, ואני רוצה לספר לכם שפעם, כשהייתי עוד חבר הוועדה הפועל של ההסתדרות, מישהי צעקה לי, תוך כדי נאום שלי צעקה לי, כאן לא הופעת אה, זמר או משהו כזה, אז לא התביישתי ואמרתי לה, תראי חביבתי, כשאנשים קונים כרטיסים למופע שלי כזמר, ואת מופיעה באיזה סניף אה, מוזנח בזרנוגה ג' אז אה, אל תתאדרי. <laughs> ואנחנו אה, נחזור לפוליטיקה, מן הסתם, ולדרך ול, כן. הארוכה מאוד שעשה עקיבא אה, נוף, אבל יש עוד דבר שאתה, אתה מאוד אוהב את תל אביב. כן. ויש כאן שיר אהבה לתל אביב, שכתב... אה... אני אוהב קודם כל את ירושלים. אני כתבתי הרבה שירים על ירושלים. נכון. נגיע אני... גם לזה. אבל אני תל אביבי. אה, ספר על אה, גן מאיר. גן מאיר בתל אביב, זאת אומרת, גן מאיר בעצם מתחיל יותר מאהבתי הגדולה לאלתרמן. Uh, בוויכוח הקיים ב, uh, בשירה הישראלית בין אלתרמן לזך, אלתרמן היה איש החרוז. זך בעט בחרוז, והיה ביניהם ויכוח גדול. ולמרות מה שאני חייב לזך, בעצם הספר הזה שאנחנו חוגגים עכשיו את הצעתו, okay. uh, הוא פרי, פרי um, השידוך שעשה זך, שהוא קרא את כתב היד שלי עם הקיבוץ המאוחד, וזה דבר די מעניין. הקיבוץ המאוחד הוציא ספר של איש ימין, וזה יפה מאוד, ואני מוקיר את זה. ולמה דווקא עכשיו באמת? למה עכשיו הוא הוציא את זה? Okay. <laughs> כי ליום הוא עכשיו... ליום הולדתך ה-80? אתה מוכרח לסכום? אני הייתי בטוח שהוא בן 25, למה אתה אומר כאלה דברים? אז אני בעניין הזה, אני אלתרמניסט, וגם בשיר האחרון, תראה, אני כותב שם משהו, בשיר האחרון אני מתאר את עצמי, אני כותב פורטרט אישי בלתי צנוע. ובסוף השיר אני כותב, ולרגליך אלתרמן, אוזני ארצה אל המפתן. אני חסיד של האיש, והוא כתב אה, לעשר שנים לגן מאיר, הוא כתב שיר יפה מאוד אה, על הגן הזה. המילים קסמו לי, חיברתי את המנגינה, ונתן כהן מהנשמות הטובות. אני שומע שטובות. הטהורות, ככה. הטהורות, סליחה. גם הטהורות, זה בסדר. כשהן טובות הטהורות. הוא עשה את העיבוד, אורי רפז עשה יופי של קטע בגיטרה, והקלטתי את זה אצלם באולפן, וכשיצאתי מהאולפן, האולפן היה סמוך לרחוב דיזנגוף, יצאתי, היה פיגוע ברחוב דיזנגוף, ואז ככה ברגשת הרגע חזרתי אל ה... ונתליתי בשורה האחרונה של המילים של אלתרמן, שהוא אומר, שמדבר על כוחה של העיר, וכתבתי ארבע שורות, שאם אני זוכר אותן בעל פה, והעיר הלבנה, הגאה, שאף פעם אינה מדממת, תעמוד במקומה נטועה וקבועה גם, גם בעת היותה מדממת. גן בזמן המהיר, לא יאמר לנו פתע הרף. עוד נלך ידידי בשבילי גן מאיר, נשענים על מקלות עם ערב. נהלך בני צמי ירוקים, נשי דרורי תל אביב, במתי שערנה, וזקנינו יהיו ארוכים, אוי וכל עצמותינו תאמרנה. והעיר הגדולה הצעירה שבתווך נהר יברנה, תתנסה כמו גל סוערה, ואין כוח אשר יקרנה, והעיר הגדולה הצעירה, שבתווך נהר יברנה, תתנסה כמו גל סוערה, ואין כוח אשר יקרנה. מעלינו ילועו עצים, שיאורו באור בין ארבעים. יקרנום בעודם עציצים, ויירשיהם בשמים. אלי בהדר קומתם, הם ברש ורד סבבונו. השנים שהגביהו אותם, אל אותן השנים שכפפונו. והעיר הגדולה הצעירה, שבתווך נהר יברנה, תתנסק כמו גר סוערה. ואין כוח אשר יקרנה, והעיר הגדולה הצהירה, שבתווך נהר יברנה, תתרסק כמו גל סוערה, ואין כוח אשר יקרנה. והשלט ממול יעדים, לא לדרוך, לא לקטוף, ואנחנו. אז נזכור איך היינו טרודים, הבל יקטוף לנו פרח, שכחנו. וסביב נערות אחרות, זרעונים תפצחנה פצח, כי בגן מתחלפים הדורות, והגן מעמיק וצומח. והעיר הגדלה הצעירה, שבתווך נהר יעברנה, תתנסה כמו גל סוערה. ואין כוח אשר יקרנה, והעיר הגדלה הצעירה, שבתווך נהר יברנה, תתנסה כמו גל סעירה, ואין כוח אשר יקרנה. אז נשב ידידי החיות, על ספסל מתפורר בין גילנו, וציפור עירונית ממחוז לוד, תקפץ בצפצוף לרגלינו. אז נביא תראי ואחי זה בזה, בבת צחוק משתכחת, אשר יש בה קצת עצב ובכי, אבל יש בה גם משהו נחת. והעיר הגדולה הצעירה, שבתווך נהר יברנה, תתנשא כמו גר סוערה, ואין כוח אשר יקרנה, והעיר הגדולה הצעירה. שבתווך נהר יעברנך, תתנסה כמו גר סעירה, ואין כוח אשר יקרנך. והעיר העברית... רדיו קסם, רדיו קסם, רדיו קסם, רדיו מה יש שם בסוף, והעיר העברית? הגאה, הלבנה הוא גאה, שאף פעם איננה נרדמת. אה, זה מה שאמרת בעצם. כן. כן, אז באמת נשמע אותה כמו שנכון, כי כתב... שאף פעם איננה נרדמת, תעמוד במקומה קבועה ונטועה, גם בעת היותה מדממת. וואו, זה נהדר. נשמע, מדהים. מדהים. אני מקווה שאלתרמן סולח לי, שאני הוספתי לשיר שלו. אנחנו אירחנו פה את יוסי גמזו לפני... כמה שבועות. כן. Okay. הוא סיפר שהיו לו כמה מפגשים עם אלתרמן, שהתייחס אליו בתור יונגרמן, <laughs> ונזף פה על זה שהוא לא צריך אלכוהול כדי uh, ליצור. אז uh, זה הסיפור על uh, יוסי גמזון. Okay. אנחנו uh, רוצים לעבור לשיר uh, נוסף, שהוא לא שיר חדש, הוא שיר מ-1972 בעצם. Mm -hmm. שאתה שרת אותו בזמנו במופע תקליט הזהב של העיתון, אבל אתה ביקשת להשמיע גרסה חדשה, כן, כי בינתיים... בעיבוד שונה קצת. בינתיים אה, הכרתי מוזיקאי טוב מאוד, צעיר, נחמד, בשם זיו קסל, והוא עשה אה, תוספות עיבוד לשיר הזה, שיצרו דינמיקה נוספת לשיר שאני מאוד אוהב. והאמת היא שזה אחד השירים שאני הכי מאוכזב, כי אני חשבתי שזה... הוא אושר מיד אחרי איזבל, וחשבתי, הנה אחיה, התהום של איזבל מגיע, והוא לא זכה לשום... אה, הוא, הוא, לא, הוא לא הפך ללהיט כמו איזבל, אבל אני אוהב אותו, ואני אוהב את שאול, אז, ואני אוהב את זיו קאסל ואשתו, אחינועם, שהם צמד שוקת. אז הנה, שאול, נקי בנוף, נשמעת. <עקיבנוף> foreign okay. okay. כל חור הכתר נקשר, שר. כן, אז שמענו את שאול. היה mm -hmm. אה, קצב נהדר, אני מתעלל שיר מצוין. מתעלל כזה שיר לא... נו, לא אז לא. עכשיו, בעקבות השידור הזה, שאני מבין, מבין שהוא משודר, שמיליוני מאזינים... מיליוני מאזינים. אז בבקשה, הנה עכשיו הזדמנות לקדם את השיר הזה ולהעלות אותו מחדש למקומו בצידה של איזבל. אני בעד. כן. מאיזבל ושאול, וכמו שהזכרת בחטף ועצרתי אותך בדרך, אנחנו טסים לנו עכשיו לאמסטרדם. דמי, ד, דמיין את עצמך במטוס. אוקיי, כבר הגענו לאמסטרדם, אנחנו או, באמסטרדם. לא זה מה שרציתי לספר, אבל אחר כך, טוב. <laughs> אתה לומד לא <מת> שם <laughs> לאמסטרדם. <laughs> <laughs> <laughs> כן, <laughs> אני לומד. לא אבל <laughs> אתה גם מתפקד כעיתונאי. כן, אני משמש פרילנס של כל ישראל, <laughs> ובמסגרת זאת אני מראיין את... ג'וזף לונץ, שהיה אז שר החוץ ההולנדי, מאוחר יותר מזכ"ל נאטו, נאטו, ואני בחוץ פתי אפילו שאלתי אותו אם יש לו כוונה לקבל את פרס נובל. אבל ראי... לא בגלל זה יזכרו אותך לא. מאמסטרדם. לא, ואפילו את, את חוסיין, כשהוא עוד היה אויב באמצעות עיתונאי, עיתונאי הולנדי, ו... Uh, הגעתי לרעיון של זמר, שהאמת הייתה, ואני מוכרח להודות לבושתי, שאני באתי לראיין אותו, לא הייתי ער לגדולתו. אמרתי, אני הולך לראיין עוד זמר פופ. ובאתי, האיש ורעייתו הטריה, היו במיטה. היו במיטה. ולא בגלל מחלה. לא, הם היו במיטה כמה שאני קורא שביתת שכב למען השלום. זה היה ירך הדבש שלהם. הם קראו לזה בדין. כן. Okay. בדין. ו... <סיטין> ואני הגעתי למקום, זה היה הסוויטה בקומה העליונה של הילטון, והמקום היה עמוס, צפוף, כתבים, צלמים, שדרים. מה שאתם רוצים, מעל המיטה, מתחת למיטה, על הלוסטרה. אמרתי, תפארתי לא תהיה על רעיון בצורה הזאת. <laughs> הלכתי לסוף המסדרון, חיכיתי שאחרון הכתב, הכתבים יצא. באתי אל הדלת, אני כבר ידעתי את המבנה של החדר, אז דפקתי ככה בחזקה. מישהו פתח לי איזה חריר בדלת ושאל, yes. אמרתי, I'm from the voice of Israel, I would like to interview Mr. John Lennon. וצעקתי את זה בקול כדי שהוא ישמע בפנים. ולפני שההוא טרק לי את הדלת בפרצוף, אמר משהו, עשה איזו תנועה שלו, ג'ון לנון מבפנים, בקול מהאמפף, אמר, let the voice of Israel come in. ונכנסתי. <laughs> וכעבור כמה דקות אני הייתי עם הניבה ועם חליפה, והם היו, הוא היה עם טוגה לבנה, ונראה כמו ישו עם הזקן. הוא ו... נראה כמו שבוע בתמונה רואים ו... את זה. כן, כן. <laughs> והוא וה... uh, מפעם לפעם היה יוצא אל החלון, הייתה לויטרינה גדולה, חלון ענק כזה, ומנופף ביד כמו האפיפיור, ולמטה <laughs> כל הנערות שלמטה היו צורחות, והיא הייתה גם כן באיזה סמלה לבנה, זה מין... לא יודע, ספק פיג'מה, ספק uh, קטונת לילה. אז שאלתי אם אני יכול uh, ללבוש משהו אחר. להרגיש uh, יותר נוח. Okay, ולהצטרף אליהם למיטה, יוס, יוס, יוס. והרעיון כולו קוים בעצם במיטה. על המיטה. על המטה. <laughs> uh, <laughs> ו... הצעיר בחולצת פיג'מה. כן. Okay. Uh, ועכשיו, והאמת היא שזה לא היה רעיון. זאת הייתה שיחה. ואני חשתי שהאיש רוצה לדבר. והוא דיבר על המון דברים, והוא אמר לבחור שפתח את הדלת, לך וחזור בעוד עשר דקות, כשהוא חזר כעבור עשר דקות, הוא אמר לו, לך לעוד עשר דקות, oh. והוא האריך בשיחה ודיבר ודיבר, ויש מאוד כריזמטי. אמר את השטויות הכי גדולות בצורה הכי נהדרת. דיברו על הכל, על ישראל ערב, ועל גנדי, ועל מרטין לותר קינג, ועל גלגול נשמות, ועל מה לא. ובשלב מסוים אני שאלתי אותו אם הוא יודע שיר ישראלי מסוים, והוא ענה לי, only have a נגילה, אז אמרתי לו, אתה מוכן שאני אכתוב לך מילים ואתה תשיר... עברית, את השיר הזה, יס, יס, יס. כתבתי רק שורה אחת כי פחדתי שהבוכר ההוא יחזור <laughs> ויזרוק אותי משום שלפני זה לנון uh, הקליט לי על הטייפ, <laughs> זה היה טייפ מצ'וקמק כזה עם סרט, הוא הקליט לי שיר ש- wasn't yet released, זאת אומרת עוד לא הוצע לאור, וזה oh. הו. <laughs> אסור באיסור חמור okay. בתעשייה. אז פחדתי שכשהוא ישמע את זה הוא ייקח לי את הטייפ ויזרוק אותי, אז uh, נתתי לו רק שורה אחת, וג'ון לנון, מנהיג הביטלס שר בעברית, ותשמעו מה הוא שר. בבקשה. טוב, בואו נראה מה הוא שר. שהיה, אחר כך היה לשיר הדגל של מקהלת הרבנות הצבאית הראשית. מנשה לברן איבד את זה. הוא יודע. האמת היא שמנשה עשה את זה, אני, כשכתבתי את זה, זה היה יותר בקצב הזה, קצת ואלסי. מנשה עשה את זה שיר של הצבא האדום. אבל זה השיר. תגיד, העובדה שאתה... נפגשת עם ג'ון לנון, ישבת, היית איתו במיטה אחת, לעזאזל, במיטה אחת עם ג'ון לנון. רגע, בלי... כששמעת <laughs> <laughs> שהוא נרצח, זה עשה לך איזושהי... זה עשה לי מאוד, בלב. אני אגיד לך, באותו רגע עלה לי בראש משפט שהוא אמר. אני שאלתי אותו, בין השאר, האם... אמרתי, אמרתי, אמרתי אתה מייצג את הצעירים, ואז הוא אמר, לא, לא, לא, לא. אני גם למבוגרים, והוא אמר משפט, I'm looking forward to be an old person. אני מצפה ליום שאהיה זקן. וכשהוא נרצח, זה המשפט שהמם בי אמרתי. He wouldn't be an old man, ואולי טוב שכך, שהוא נשאר תמיד צעיר. אולי בגלל זה הם שרו את 64. כן. אני חושב שזה רק מתבקש, אחרי ששמענו ג'ון לנון שר על ירושלים. נשמע את צמד דרום בשיר על ירושלים. סיסו את ירושלים. צמד דרום? זה ומפסיבל, מפסטיבל לחסידי, החסידי, נכון? האמת היא שהייתה תקופה אז שכמעט לא היה פסטיבל חסידי שאני לא הייתי מיוצג בו על עם שיר מסוים. וזה היה אחד השירים. זאת אומרת, באחת השנים, סיסו את ירושלים. זה אותו שיר שנולד על הגיא המכונית, כמו שאמרתי. Mm. והמעניין הוא שאני אחרי הרבה שנים חיפשתי, כי לפסטיבל הזה היו צריכים לכתוב שירים מתוך המקורות. אז לקחתי חצי פסוק מכאן ושלושת רבעי פסוק משם ובניתי את השיר, ואחרי הרבה שנים חיפשתי מאין, אני הייתי בטוח שלקחתי את הכל מישעיהו, מאין אני אה, שאבתי את המטבע הלשון, שישו את ירושלים, ולתדהמתי שלי, אין בתנ״ך את מטבע הלשון הזה, סיסו את ירושלים, כולו ממוחי הקודח. טוב, אז נשמע. סיסו את ירושלים, גילו בה S kann Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! עוברים כל היום וכל הערב זה עדיין לא ירושלים, אבל איפה זה הוקרד? זה היה פסטיבל הזמר? זה היה פסטיבל הזמר. מה, מה שאתה הולך... חסידי או... לא, לא, הפסטיבל זמר ירושלים. הוא בחסידי, כן. כן, זה בחסידי. טוב, ירושלים... יש רק אחת. יש רק אחת, יפהפייה, אהובה, עיר הנצח, ויש גם ארץ ישראל רק אחת. וזה בהחלט תואם. פה, פה עשיתי את השילוב בין עקיבא המחבר, המלחין, לבין עקיבא הפוליטיקאי, וכתבתי שיר שנקרא... לי אה, אה, אה, אה, יש רק אה. אחת. עכשיו, השיר הזה בעצם הוא נכתב כתגובה לשיר ששרה חווה אלברשטיין, שדיברה על כך שאנחנו הזאב. וזה קצת הרגיז אותי, ולכן כתבתי את השיר הזה, שבפזמון שלו נאמר, הופיתה הנחש את, את חווה, אה, ושלחתי את זה לרדיו. עכשיו, בערוץ 7, זיכרונו לברכה שהיה, זה הפך להיות להיט שהושמע איזה 20 פעם ביום. בכל ישראל, בטלוויזיה, בכל רשות אחרת, הוחרם באופן טוטלי. ולמרות מה שאני לא מאלה שמתקרבנים וחושבים שפוגעים, אבל הפעם זה נראה היה לי פוליטי לגמרי, והלכתי לבגץ. ואז, ואז בבגץ טענו אנשי המיקרופון של הטלוויזיה, הגל"צ, וזה, מה פתאום, אנחנו לא מחרימים את זה אנחנו, זה לא טוב. אה, לא טוב, אז הבאתי 14 חוות דעת של אנשים שלא מבינים כלום, כמו משה וילנסקי ואריה לבנון ושמעון כהן ואחרים. וברק אה, הכתיב אז את ההחלטה שהורה לרשות השידור אה, לא להחרים את השיר, לשדר אותו. כמובן שהוא לא יכול היה לומר ביום חמישי בשלוש תשדרו את זה, אבל אה, הוא באמת אחר כך הושמע מספר פעמים. ואני אחר כך תיקנתי קצת את המילים, ונדמה לי שהמילים אקטואליות מאוד מאוד מאוד גם היום. רגע, okay. ולפני שנשמע את השיר, עקיבא סיפר לי סיפור נחמד okay. על יצחק שמיר והתקליט הזה. אה, <laughs> <laughs> אני uh, פעם ביציאתי מהכנסת עברתי דרך משרד הממשלה ונתתי את התקליט הזה לחברי... תקליט שדרים. תקליט שדרים לחברי יוסי אחימאיר. עכשיו, יוסי בצניעותו חשב שאני לא נותן את זה לו, לא, אלא הוא נתן את זה לשמיר. וכעבור זמן מסוים, אני מקבל מכתב משמיר, שנחשב היה לאיש יבש, והוא כותב שם ככה, התקליט הזה לא בסדר, כי יש בו רק שיר אחד. ואנחנו <laughs> <laughs> נשמע עכשיו את השיר האחד הזה. לי <laughs> יש רק אחת. לי <laughs> יש רק אחת. <laughs> בוא נשמע. זה ב, אה, בדיסק. זה... אה, נכון, בדיסק, בדיסק, כן, אוקיי. כן. אמנם הרוב אצלנו בוויניל, אבל כן. מותר לנו גם דיסק. אז הנה, בואו נשמע אותך. ופיתה הנחשת חווה, וחבר לאדם כך תעוץ. ומאז להט בגן, ואנחנו גורשנו לחוץ. להם יש עשרים ושתי מדינות. ולי יש רק אחת, הם רוצים גם את זאת. והכל כה צודק, והכל כה פשוט, כשבאים הם עכשיו ודורשים עצמאות, לא ממלך ירדן, לא בארץ פסעוד, אלא רק בלטרון, שבדרך ללוד. ופיתה נחשת חווה, וחבר עד... חורבות תל אביב הם רוצים מדינה. חילונית דמוקרטית חופשית מתונה. חילונית כמו חמאס וחופשית כמו ריעד. דמוקרטית כמו עץ התלייה בבגדד. שוויונית כמו ביירות אש באש לאזן גם שפויה כמו בלוב ומתונה כגרזן גרזן וחמאס הם סמלי הקדמה, על כל זמר עברי ומעל כל בימה, ואותי ההופך, הטרשים ליישוב, לי הם כובש, לי הם לשוב, להחזיר למדבר, לשורפים לקידר, שתותח אל ביתי, שם יציבו מחר, ופיתם נחשת חווה, וחפר לאדם כף קעוץ. ככל שהייתי גם כבש גם גדי, גם יונה כמו ענן הישמדי, השתנתי אומרים הם כי אין מלבדי אף חיה על הארץ ואף בהמה שללא האזאב היא דוחקת עצמה בגרונו עוד שרה, לא עוד מלחמה. כן, תזמור את איך אתה מגיע לכתוב כאלה מילים? <laughs> מה מביא שם, אותך שם, לכתוב כאלה מילים? אמת. Uh, תראה, יש כאלה שאומרים שזה מילים שלא לא, מי. לא מדברים היום, כן. אבל אני דווקא, קודם כל, העברית זה בשבילי מולדת. <laughs> אני uh, כואב שעושים את השגיאות, וכשמישהי היום בפרוטוקול אמרה uh, שלישי למרץ, אמרת לא, שלושה <laughs> במרץ. Uh, ו... <laughs> זאת אומרת שני דברים, התנ״ך, קודם כל, שאני אוהב. והעברית שאני חש בה בבית, זה הבית, זה הדבר שאני... אתה יודע, כי מפליא, אתה כותב פה, הסיפור, אנחנו מאוד יפה, זאת אומרת, מה פתאום הגעת לזה? היה לי איזה משהו מסוים שהביאו אותך לכתוב את זה ככה? אני אומר לך, זרז היה שיר של uh, חווה אלברשטיין, אבל מבחינת המילים העברית, זה אני. זה אני. טוב, אז אנחנו נעבור פה לספר שהביאות מהלום. כן. אה, אה, לא רק הספר, כן אבל ברור, הספר הוא uh. דבר חגיגי במיוחד. כן. ספר שנקרא, ואין לעונג שכחה. אין לעונג שכחה. שכחה. ספר פזמונים village. של עקיבא נוף. <institution> אה, אני כתבתי פזמונים כדי לא לקפוץ על הפופיק. אבל גם במבוא שכותב פרופסור המשורר איזקסון, וגם במכתב ששלח אליי נתן זך, הם אומרים לי, מה פתאום פזמוני? זה שירה. אז אני נצמד עדיין לחשב שזה פזמונים, אבל פה בעיקר, בניגוד לספר קודם שהיה לי, ושם היו הרבה שירים פוליטיים, הספר הקודם היה נקרא געגוע אל פעם. הספר הזה שיצא לפני כחודש, Uh, רובו ככולו הוא ספר של שירי אהבה. Mm -hmm. uh, בינו לבינה, איחוד yeah. uh, נשמ, uh, נשמות, איחוד גופים, uh, ספר אהבה בקיצור, mm -hmm. ספר וסמוני אהבה, שירי אהבה. Mm -hmm. ודוגמה אחת לכך זה שיר שבערב שבע, או בוקר ההשקה שהיה לפני שבועיים, uh, להשקת הספר, שרה זמרת נהדרת בשם ענת סגל מילים ומנגינה מתוך הספר והיא ביצעה את זה אז בביצוע בכורה עולמי ועכשיו היא עומדת להוציא את זה בדיסק אז הנה השיר שנקרא לילות של טחול וכאן אנחנו שומעים אותו כיוון שעדיין אין דיסק שאנחנו שומעים אותו מתוך יוטיוב לילות של טחול מוקלט במופע בבוקר במ... במ... במ... במ... ש... ההשקה של הספר שעקיבא כתב קשה. שיר חדש שזו בחורה עולמית להשמעתו. אני מקווה שתאהבו בדיוק כמו שאני אהבתי ואוהבת. אנחנו יודעים, הגר. אין לנו ברירה, ואנחנו חייבים פה בוא... להיפרד, בנהירות. וזה סיפורים כן. נהדרים. אנחנו נשמע עוד סיפורים, כי עקיבא יחזור אלינו לתוכנית נוספת של מעדן וינין. הפעם אנחנו נלך יותר על פוליטיקה, כאילו שלא היה לנו מספיק פוליטיקה הפעם, אבל נלך על הרבה יותר פוליטיקה בפעם הבאה. אז עקיבא, אתה חוזר אלינו. אם אתם תבקשו, אני... אנחנו מתעקשים. אנחנו רוצים מאוד. בשמחה רבה. אני... תודה רבה, עקיבא, שהייתה איתנו. תודה רבה לכם על התענוג בלהיות כאן. תודה למשה ירונסקי. תודה לאהרון מורג ולאמירה. תודה לאמירה שהפיקה. דודן, שנמצא איתנו. הטכנאי. הטכנאי שבלעדיו מעדן ויניל לא זז. אנחנו נסיים בעוד שיר על תל אביב, שאתה כתבת. נספר. אני מספר, אני אוהב תל אביב, וזה שיר... אני כתבתי אותו למען האמת, יש איזה פילנטרופית של עוזיאלה היימן, והיא מארגנת שנה ערבים של מנהגות, וכתבתי, וחמישים לאיזשהו אירוע שלה Uh, אני כתבתי את השיר הזה, שמדבר על תל אביב... ושרה? Uh, שרה בחורה בשם שירה, שנעלמה, אני אינני יודע... שיר אחרי. הלב? שיר הלב. כן. Okay. Uh, ו... בא... באירוע של עוזיאלה שרתי את זה בעצמי, אבל אחר כך... בואו נשמע, את את כי זה... נשארנו נ... נ... ממש שניות האחדות. שיר, שיר הלב. להתראות. עירי עטורת מגדלים, באי בנטירות. נושקים מסעדות בבלבה, רוקד ענמה